Губи його засіпалися, він притулив руки до грудей і зсилувався щось сказати. Тебе хтось послав сюди? Здається, він зрозумів запитання, бо вічайдушно замотав головою. Зненацька в його очах про майну страх, став рости, перетворюватися на жах. Він оглянувся, тоді розпачливо, благально глянув на мене. Так, послав, зрозумів я. Може, якби я був сам, то взяв би його за комір та й повів до міста, і, може, щось би таки добився, довідався. Але ж десь там позаду лишилася Валерія, і коли я подумав про неї, то мене пройняв жах, напевно, не менше, ніж у цього нещасного, що трусився переді мною. «А що, як хтось усе розрахував, і те, що я побіжу за ним, і те, що Валерія лишиться сама?» «Іди собі!» – якомога голосніше і виразніше сказав я, дивлячись на нього так, аби він зміг прочитати слова з моїх губ. «Іди собі у місто!» І цього разу він, мов би, зрозумів, бо щось пробелькотав і слухняно повернувся, поволі пошкотильгав. Оглянувся і знову рушив, заточуючись, наче п'яний. Тепер пішов, а потім побіг і я. Кружляти лісом довелося довго. Я став гукати Валерію, але у відповідь не отримав ні звуку. Коли ж я нарешті натрапив на посадку, де лишив її, то був геть хоч манілий від страху і розпачу. Я побачив Валерію на тому таки ложі з гілок. Вона лежала накрита своєю норковою шубкою і застиглою на устах блаженною ангельською посмішкою. Від думки, що вона мертва, я весь пополотнів. Та тут Валерія ворухнула ногою, шубка відкинулася, і я побачив, що нога Звабливо оголена, із непристойно піднятою спідницею, зі спущеною чомусь під коліном колготкою. Ця нога могла належати тільки живій людині. Людині, котра чомусь у відсутність іншої, в даному разі начебто дорогої для неї, вляглася спати посеред лісу. «Валеріє!» – гаркнув я, що сили – вона поворухнулася, розплющила очі. Усмішка на її вустах була такою радісною. Випромінювала таку любов і тепло, що я пригасив в'їдливі слова, готові от-от зірватися з кінчика язика. «Ти вже вернувся, Любий?» сказала Валерія, солодко потягуючись. «А куди ти ходив?» Куди я ходив? Теж погнався за тим ідіотом. Яким ідіотом? Непідробно здивувалася Валерія і простягла до мене руки. Тут був ще хтось? Вибач, я заснула. А вже ж, ти заснула, сказав я. Я півгодини гасав лісом, кликав тебе, а ти тим часом любенько вляглася спати. Вляглася спати? Але ж ти сам приспав мене. Я приспав тебе? Мабуть, в житті так не дивувався. Але не менше, здається, здивувалася Валерія. Ти ж сам сказав, що я можу поспати, якщо хочу, після того, як... Після чого я сказав? Я присів біля неї. Тепер, коли Валерія і собі сіла, геть висунувшись з-під шубки, побачив, що пухнаста ковтина із ангорської вовни зверху розстебнута. «Ну, після... Ах, любий, добре, що ти це вигадав. Отак, серед лісу. Ти був настільки ніжним. І це після такої жахливої ночі». Валерія чмокнула мене в щоку, потім тернулася об неї. «А знаєш, я тобі, ладна, геть усе простити. Навіть цю твою кульгавку». «Ми що ж, ти вважаєш...» Я не вимовив цих слів. «Ти вважаєш, що ми з тобою кохалися на цьому сосновому гілячі?» В мене зовсім не боліла голова. Не боліло нічого. Зверху над нами зримо, аж боляче синіло бездонне осіннє небо. Все було, як завжди, таким реальним. І небо вгорі, і ліс довкола. Молоденькі сосунки біля нас, голок яких при бажанні можна було торкнутися рукою. Ось із тієї, з тієї і з тієї я ламав гілки, бо захотів постелити ложе, зелену постіль для жінки, близькості з якою я вже не уявляв. Тепер вона сидить на цих гілках, усміхається до мене і не менш реальна, ніж все довкола. Скільки я бігав за тим глухонімим, що найбільше хвилин двадцять, нехай півгодини. Що ж відбулося за цей час із жінкою, яку я залишив? Чи що відбулося зі мною? Я спробував прокрутити наш час назад. Ми йдемо, розмовляємо, починаємо згадувати –